وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد wa ma yukaffiru minadh-dhunub bab khutamah at-tauhid at-tauhid sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan yang lalu bahwa yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah tauhid al-uluhiyah yang menjadi inti peribadan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam bab ini, al-Muallif Syekhul Islam, rahimahullah, hendak menjelaskan tentang keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang yang muwahid. Yang senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam beribadah kepadanya Penyebutan fadl Disebutkan fadlut tauhid Keutamaan tauhid Bukan berarti bahawa tauhid itu adalah satu yang Sifatnya hanya anjuran Atau sunnah sehingga bagi yang mengamalkannya mendapatkan keutamaan akan tetapi tauhid adalah melupakan perkara yang wajib yang tidaklah seseorang keluar dan menyimpang dari agama tauhid melainkan dia telah keluar dari Islam dan dari siratal mustaqim akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keutamaan-keutamaan dan faidzilah serta besarnya pahala dan balasan bagi mereka mengerjakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam langkah tar untuk lebih memberikan semangat dan memberikan harapan kepada seorang hamba, bahwa di dalam satu amalan, bukan hanya sekedar diwajibkan begitu saja, di balik itu Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan pada mereka keutamaan-keutamaan. Ini mirip dengan hadis Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, Salatul jamaati tafdul salatul fard bi 27 darajah Salat, salat berjamaah itu lebih afdal dari salat sendiri 27 derajat Penyebutan di sini afdal tidak menunjukkan bahawa salat jamaah hukumnya adalah sunnah Dalil-dalil yang lain menguatkan bahawa salat jamaah adalah merupakan perkara yang wajib. Akan tetapi yang diinginkan sekali lagi oleh Al muallif rahimahullah bahwa apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar kewajiban akan tetapi kewajiban yang disertai dengan berbagai macam keutamaan-keutamaan dan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka di dalam bab yang kedua ini beliau telah menyebutkan keutamaan bertauhid. Lalu kata beliau wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Dan apa yang ditebus dari berbagai macam dosa-dosa. Disebabkan karena dia seorang yang muwahhid Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah kepada-Nya. Takfir dihapuskannya dosa bagi seorang ahli tauhid. Pada asalnya ini termasuk salah satu di antara sekian keutamaan tauhid. Sehingga yang jelas dari judul ini, bahawa beliau menyebutkan judul wa wahai kafir udzunub. Min ba'bi zikril khas ba'dal'am. Termasuk menyebutkan suatu yang khusus. Setelah menyebutkan suatu yang umum bahawa keutaman tauhid itu banyak. Keutaman tauhid itu banyak. Dan itu menjadi pegangan seseorang di dalam uh, mendorongnya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi di antara yang terpenting dari kutaman tauhid itu adalah takdir penghapusan dari dosa-dosa seorang hamba terhadap apa yang telah diamalkan dari dosa tersebut di saat dia seorang muwahhid yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullah taala dan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Ladin amanu, walam yalbus imanhum bidualin. Kulaik lahul amnuahum tadul. Di dalam surah Al-An'am ini ayat 82, Allah subhanahu wa taala dan menyebutkan balasan bagi mereka mereka yang mukmin dan benar keimanan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala berfirman alladziina amanu orang-orang yang beriman atau oh, mukminin Dan mereka adalah kaum mukminin yang mana? Yang benar keimanannya. Walam yalbisu imanahum bidul. Dan mereka tidak mencampur yalbisu ayyakhlitu. Mereka tidak mencampuri keiman mereka dengan kezaliman. Dengan perbuatan yang zalim. Mereka itulah yang mendapatkan dua keutamaan al aman oleh tidak. keamanan demikian pula hidayah dari Allah Subhanahu wa taala siapa yang mendapatkan ini mereka adalah orang-orang yang mukmin yang tidak mencampuri keimanannya dengan suatu kedzaliman kedzaliman az-zulm secara bahasa maknanya adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempat semestinya apabila ada seseorang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya maka dikatakan orang tersebut zalim yang lawannya adalah Al-Adil lawannya adalah Al-Adil sebab Al-Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya yang telah ditetapkan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ini turun Di mana Allah hendak memberikan pujian kepada mereka Yang mukmin yang benar keimanannya Yang tidak dicampuri keimanan tersebut dengan kezaliman Ayat ini menjadi iskal Di kalangan para sahabah Sebab Yang namanya zalim Azulim, az kezaliman Ini mencakup dalam segala hal sebab ayat Allah Subhanahu wa taala ini turun dalam keadaan mereka memahami az-zulm yang terdapat di dalam ayat ini adalah zulmun 'am. Kezaliman secara umum. Ya. Bukankah kezaliman itu bermacam-macam, iya kan? Ada kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kezaliman yang paling besar. Terkadang seorang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ya. Menyakiti diri sendiri. Menyiksa diri sendiri. Orang-orang yang berbuat maksiat, mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Mereka membiarkan diri mereka celaka. Dan terkadang seorang menzalimi orang lain. Menzalimi anaknya. Menzalimi istrinya. Menzalimi keluarganya yang lain. Ya, tidak melampaui batas pada yang lain. Ya. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pujian kepada kaum mu'minin. yang tidak tercampuri sedikit pun dengan tindakan kezaliman pada keimanan mereka, ini adalah sesuatu yang berat yang dirasakan oleh para sahabat. Siapa yang tidak berbuat zalim Ayun dalam zalim. Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Para sahabat menyadari bahawa mereka pun terkadang berbuat zalim. Perbuatan dosa itu adalah perbuatan zalim, ya kan? Nah, perbuatan dosa adalah perbuatan yang zalim, sehingga para sahabat mereka mengkhawatirkan bahawa ayat ini mereka tidak akan termasuk dalam ayat ini, ya? sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian yang demikian tinggi mendapatkan dua keutamaan al-aman wal ihtida Itu keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala maka ini menjadi satu apa sesuatu yang sangat sempit dirasakan oleh para sahabat maka mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahwa siapa di antara kita yang bisa termasuk di dalam ayat ini, maka dijelaskanlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam leisalamu laka masyadunun. Bahwa bukan yang dimaksud dengan zalim ini apa yang kalian kira. Wa inna mal mauladubi ashirik. Akan tetap yang dimaksudkan dengan perkataan zalim di dalam ayat ini adalah shirk. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Luqman memberikan wasiat kepada anaknya Ya Bunai La tushrik billah inna syirka La zulmun azim Wahai anakku Jangan kamu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah Kezaliman yang paling besar Zulmun azim Berarti Yang dimaksud Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat ini alladzina lam orang-orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan al-aman mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu dan amalan yang mereka miliki. Maka di dalam ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian. Kepada ahlu tauhid, Bahawa siapa saja. Dari kalangan manusia. Yang memiliki tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan. Kepada mereka dua perkara. Yang pertama adalah al-aman. Keamanan. Keamanan di sini ada dua hal. Kalau iman seseorang itu sempurna, maka dia akan mendapatkan al-amnul mutlak. Keamanan secara mutlak tidak diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak disiksa oleh Allah Fadzwa Jalil. Mendapatkan keamanan secara mutlak, mendapatkan keselamatan dan tidak akan mendapatkan siksaan, tidak merasakan siksaan sedikitpun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi apabila dia dari kalangan Ahlu Tauhid akan tetapi lakukan perbuatan maksiat, jatuh dalam berbagai macam penyimpangan dan kesalahan, maka dia juga tetap mendapatkan Al-Aman. Tapi yang dia dapatkan adalah Mutlakul Aman, bukan Al-Amnul Mutlak. Mutlakul Aman. Keamanan secara mutlak, secara global dalam artian Allah SWT tidak akan mengekalkan dia di dalam di dalam neraka. Akan tetapi jika Allah wa azza wajal menghendaki maka Allah Ampuni dan jika Allah subhanahu wataala menghendaki maka Allah subhanahu wataala akan menyiksanya dalam waktu tertentu kemudian setelah itu Allah subhanahu wataala kembalikan mereka ke dalam dalam syurga. Tetap mereka mendapatkan pelajaran dan mereka adalah orang-orang senantiasa mendapatkan hidayah. Ya Berbeda dengan orang-orang kafir mereka sama sekali tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan ayat ini menjelaskan keutamaan tersebut yang akan didapatkan oleh mereka yang merasakan dua keutamaan al-aman wal-ihtida adalah mereka-mereka yang mukmin dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedzaliman yaitu syirik ya syirik secara mutlak apakah syirik akbar Ataukah syirik asgar, syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam, ataukah syirik asgar yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam akan tetapi termasuk dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wataala. Maka orang mendapatkan dua keutamaan mereka itulah orang-orang yang terlepas dari kesyirikan tersebut. Dan di dalam ayat ini kita mendapatkan faedah, bahwa Kezaliman itu ada dua macam Ada Zulmun akhbar ya, Yaitu kezaliman Yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam Yaitu syirik Yang disebutkan di dalam Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dalam surah Luqman Dan di dalam ayat ini pula Dan ada kezaliman yang disebut dengan Zulmun duna zulmin Keduliman Yang tidak sampai Mengeluarkan seorang dari Dari Islam Seseorang mendulimi dirinya sendiri Dan lakukan perbuatan Kemaksiatan Mendulimi orang lain Ya tidak ya Merampas harta milik orang lain dan seterusnya Ini adalah merupakan Perbuatan kezuliman Tapi tidak sampai menyebabkan Seorang keluar dari Islam, Allahul A'la mesti suap yang menjadi syahid di dalam ayat Allah Subhanahuwataala ini disebutkannya ayat ini di dalam fatlul ta'hid karena seorang yang muhaid akan merasakan istikrarul aman, merasakan keamanan. Apakah yang mereka dapatkan adalah al-amnul mutlak keamanan yang sempurna, ataukah mutlakul aman, yaitu selamat dari Adab Allah subhanahu wa ta'ala Yang kekal Naam hendaklah apa yang telah kita bacakan ini akhwan, Untuk dihafal Wasigaru aydan Asigar labudda yahfadhu Fa'idha lam yahfadhu Fal yakumu Naam Ilahuna wallahu Wallahu'alama bersawab أفضلوا حافظكم الله